Тінь критинизму на пиці мій його батько згасити сотні блискучих умів мудрого сина родити ні не зумів царки пророки умирали а землетрусів не було найгірші інші управляли і все ж як казочці йшло нові в'язниці будували людей трудящих грабували безглузді війни зативали Дороги кров'ю поливали, чадили димом в небеса, вперед за ігрека горлали і йшли походом на ікса, боролись, гризлись, змагались, ворогували, наче пси, немов у формулах мінялись місцями ігреки ікси, лементували, завивали, ми воля, правда, інші зло. Царки пророки умирали а землетрусів не було. А як майстерно маніпулювали словами, бурхливим потоками лилися вони, та все красиві, барвисті, добірні. Одні перетворювачі життя людського бажали добра ближнім і кликали їх за собою. Інші того ж самого хотіли, але кликали в протилежний бік, на шляхи єдино правильні, твердим науковим ґрунтом підсипані, найблагороднішими намірами, бруковані. Перші гризлися з другими, другі заїдали перших. Всі говорили про любов до людини, і, заховавшись за ширмами майстерно розмальованими обіцянками, бенкетувала дикість, лютувала жорстокість, торжествувало шкурництво. Мінялися порядки, режими, рвалися зв'язки між людьми, Зав'язувалися і спліталися нові, щоб з часом стати нерозумними і тісними. Коли створювалися нові лади, старі боги й божки розбивалися, особливі права і пільги скасовувалися. Чимало з тих, що раніше борсалися в нужді і злидоті, доривалися до ситих шматків і теплих кутків, і охороняючи власні шкури, небенучі звіріли. І ставали ще гіршими за тих, кого недавно знищили й розтоптали, з хватальною безпорадністю перетворювалися на ворогів більшості. І ні в чому не було гіднішого безладдя, ніж утворення нових ладів. Жоден з новостворюваних режимів не міг бути вигідним для більшості, тому підкопуватися під лади й режими було ділом не вельми складним, все ледаче, незграбне. Безсовісне пнулося у борці за загальне добро. Робило професією підкладання вибухівок під пануючих і керуючих. Важко було второпати, де кінчаються чесні наміри і починається спекуляція. Де справжнє благородство, а де осоружне шкурництво. Після грізних соціальних вибухів, переворотів, після яскравих спалахів віри в перемогу добра над злом, Наставали відливи, і ентузіазм згасав на довгий час. Нові покоління з гіркотою переоцінювали діяння предків своїх і знову заходжувалися кувати ключі до щастя. Кували, кували, як заворожені якоюсь гумливою силою, виковували ще важчі пута і ланцюги. Предки мучились, страждали, предки в розкоші жили, на вершини підіймались, Задихались серед мли, Розгубили буйні сили І нащадків збагатили, Дарували їм ідеї, Світлі витвори ума, Зерна мудрості своєї, Міри і ліку їм нема. В непролазних хащах лісу Нерозв'язаних проблем Людолюби і мракобіси Словом бились і мечем. Давно мудрість яснокрилу Дум піднесення ясне, Не приймає грізну силу, Що приборкує і гне, Що накреслює дорогу, Що освітлює мету, І життя, життя живого Пить туман і ясноту. Чужі думки, чужі слова Почули, згода, ставлять крапку. Але для чого ж голова дається кожному? Щоб шапку могли носити ви, скажіть чи жив у мороці століть той, над чиїм пророчим словом, що згодом стало помилковим, не кепкували? Де вони, вершини мудрості людської,